хто його звільнив з довгів, хто обновив колишній близь, паньковець, ти. А який хосен з того людям? Хосен, хосен, ти з усього мусиш бути зараз хосен. Який хосен з Вандейка і Рембранта? Який хосен з бопер і балетів? А вони ж є. І митців та артистів цінять, і добре їм платять. Твої паньківці нині – це один мистецький твір, аж душа радується, коли дивишся на них. Я не би прямо захоплений – і по селянських полях бачу, що селяни дечого навчилися від тебе. Що ж їм з того, що навчилися, коли не мають на чим працювати? Як то не мають на чим? В них же є своя земля. Є, але мало. І я рішилася розпарцелювати дещо. «Хрести!» – ну аж скрикнув граф Адольф. «Що я чую? Невже і це правда? Невже ж ти забула, що наші предки за ту землю кров свою проливали?» «А що ми з тобою проливаємо, Адольфе?» – спитала графиня, і обоє замовкли. «Так», – почав по хвилині задуме граф Адольф, – «так, але тепер інші часи. Тепер на нас не нападають ні турки, ні татари, маємо загальну службу військову. Тому-то й не маємо права тримати в своїх руках стільки землі, що перше, бо першими за неї сповняли всілякі обов'язки, проливали, як кажеш, свою кров». Це ж революція, Христина Революція А де без початкового «Р» Я гадаю, що краще нам почати еволюцію Ніж чекати, щоб вони зробили революцію Боїшся? А ти ні? Я не маю нічого Що мені візьмуть? Я можу тільки заробити Тоді не переться зо мною Бо я маю ще дещо Чи можу і мушу дорожити не лише маєток, але й Марійку. Хочу забезпечити її будучність. Розумію твої шляхетні почування, але вони женуть тебе рішуче задалеко. Пощо парцеляція? Можна остаточно наймати землю, можна давати на спіл, а врешті решт це наш обов'язок турбуватися хлопами. На те є спойми, парламенти, а на революцію є військо. Тільки на голос совісти нема нічого Його не зацитькаєш тими викрутами Бо, прости за слово, це нічого, лиш викрути І то дуже малої вартості. вартости Наймати землю, давати на спілку і так далі Це латанина, котра ні до чого не веде Селянин мусить мати шматок власної землі Якесь мінімум, бо він хлібороб Цей мінімум треба йому дати І гадає, що він заспокоїться Ні «Покажи йому палець, він за руку вхопить! Розпарцелюєш трохи? Він забажає всього!» «Не попадаймо в песимізм і будьмо справедливі! Невже ж ти заперечиш, що в нас забагато землі і що видатність її куди менша від землі в Англії? Значиться, нам треба піднести тую видатність, розвести промисли, тоді ми з чистою совістю зможемо чимало віддати малоземельним селянам!» «Бачив ти?» як тутешні селяни втікають за море. Ні? Жаль дуже. Це ж сором. У мене лани, яким кінця не видно, а селянин з моїх маєтків їде за океан, бо він не може добути зі шматочка свого поля стільки хліба, скільки йому й його родині треба, щоб з голоду не вмерти. Ні, я з таким гріхом не хочу вмирати. Перше я дивилася і не розуміла. А тепер бачу і знаю, отже й повинна зарадити лиху, і я буду радити. Тільки не на свою власну шкоду, не на шкоду нашого родинного стану посідання. Не гаси близьку, котрий відсоток літ горить над цим гордим гніздом. Він став, підійшов до вікна і рукою показав на парк і на двірські будинки, що стояли, мов, якесь містечко. А це що? – спитав нараз. Христина й собі глянула у вікно. Нічого, – відповіла коротко. Сане Звичайні хлопські сани в'їжджають парадною брамою І що ж тут дивного? Це їде брат Ізидор? Який брат Ізидор? В нашій родині ніякого Ізидора нема Брат Ізидор – це монах, дуже гарна людина, побачиш Але чому ж цей брат Ізидор такими саниськами парадною брамою суне? Для возів і саней тут є ще й інші в'їзди «До мене їдуть не вози і сани, і не воли, ані коні, тільки люди, дорогий мій кузине. Люди їдуть до мене, розумієш? Люди. І добрим та мудрим людям. Я рада кожної хвилини, не дивлячись, чим вони приїхали, ані як до мене прийшли».